217. Misterele lui Mitra După Plutarh, pirații din Cilicia celebrau în secret misterele lui Mitra. Înviști și capturați de Pompei, ei au răspândit acest cult în Occident. Este prima referință explicită la misterele lui Mitra. Nota 8. Toate celelalte izvoare literare, epigrafice și arheologice privind cultul și pătrunderea sa în Occident, datează doar din primele secole ale erei creștine. Închei nota nu cunoaștem procesul care a dus la transformarea zeului iranian exaltat de Mir Yast, în mitra al misterelor. Cultul său s-a dezvoltat probabil în mediile demagoi care se stabiliseră în Mesopotamia și în Asiamică. Zeul luptător prin excelență, mitra devenise sprijinitorul suveranilor parți. Monumentul funeral al lui Antioch I din Comagene, 69-34 înaintea ei noastre, îl arată pe zeu strângând mâna regelui. Dar cultul regal al lui Mitra nu comporta se pare niciun ritual secret. Începând cu sfârșitul epocii ahemenite, marile ceremonii Mitracana erau celebrate în mod public. Mitologia și teologia misterelor mitriace ne sunt accesibile mai ales grație monumentelor figurate. Documentele literale sunt puțin numeroase și se referă în principal la cultul și ierarhia gradelor inițiatice. Unul din mituri povestea nașterea lui Mitra dintr-o stâncă, de Petra Natus, ca și antropomorful Ulicumi, frigianul Acritis și un erou cunoscut al mitologiei osetine. Acesta este și explicația pentru care peștera juca un rol capital în misterele lui Mitra. Pe de altă parte, după o tradiție transmisă de al Biruni în ajunul într sale, regele parte se retrăgea într-o peșteră, iar supușii se apropiau și îl venerau ca pe un nou născut, mai precis ca pe un copil de origine supranaturală. Tradițiile armenești vorbesc despre o peșteră în care se închidea Meher, și din care el ieșea odată pe an. Într-adevăr, noul rege era Mitra, reîntropat născut din nou. Răgăsim această temă iraniană în legendele creștine ale nașterii în peștera din Betleem, inundată de lumină. Pe scurt, nașterea miraculoasă a lui Mitra făcea parte integrantă dintr-un mit iranian sincretism despre mântuitorul cosmocrator. Episodul mitologic principal prezintă furtul taurului de către Mitra și jertfirea sa sfârșită jutecând după unele monumente la porunca soarelui Sol. Sacrificarea taurului este înfățișată pe aproape toate basorelele furile și picturile mitriace. Mitra îndeplinește împotriva voinței sale această sarcină. Întorcând capul, el prinde cu o mână taurul de nări, iar cu alta îi împlântă cuțitul între coaste. Din corpul victimei muribunde răsar toate ierburile și plantele cele bune. Din măduva spinării sale a răsărit grâul care ne dă pâine și din sângele lui vița de vie care ne dă sacra băutură a mistărelor. În contextul zoroastrian, sacrificarea taurului de către mitra apare enigmatică, așa cum am văzut uciderea taurului primordial este opera lui Ahriman. În text târziu, descrie totuși urmările binefăcătoare ale acestei jertfiri din sămânța taurului primordial, purificată de lumina lunii, se nasc speciile de animale și din trupul său cresc plantele. Din punct de vedere morfologic, acest omor creator se explică mai bine într-o religie de tip agrar decât într-un cult inițiatic. Nota 9. Vitengren amintește de un ritual babilonian târziu, Kala, comportând sacrificarea unui taur cu scopul de a asigura fecunditatea cosmică. Închei nota. Pe de altă parte, după cum am văzut în sfârșitul vacurilor, Boul Hataios va fi sacrificat de către saoșianți și ormas, iar băutura ieșită din măduva și din grăsimea sa îi va face pe oameni nemuritori. Am putea, deci, apropia actului Mitra de acest sacrificiu eshatologic. În acest caz, s-ar putea spune că inițierea în mistere anticipă regenerarea finală, altfel spus, salvarea mistului. Nota 10. Windischmann, în 1859, a remarcat similitudini izbitoare între Mitra și Sao Shiant. Închei nota. Jertfirea Taurului are loc în peștere, în prezența Soarelui și a Lunii. Structura cosmică a sacrificiului este indicată prin cele 12 semne ale Zodiacului sau prin cele șapte planete, prin simbolurile vântului și ale celor patru anotimpuri. Două personaje, Cautes și Cautopates, înveșmântați ca și Mitra, fiecare purtând o torță aprinsă în mâini, privesc cu atenție la ceea ce săvârșește zeul. Ei reprezintă alte două epifanii ale lui Mitra ca zău solar. Într-adevăr, pseudodionisie vorbește despre întreitul Mitra. Raporturile dintre Sol, Soare și Mitra pun o problemă încă nerezolvată pe de altă parte, deși este inferior lui Mitra. Sol îi poruncește să sacrifice Taurul. Pe de altă parte, Mitra este numit în inscripții Sol Invietus. Anumite scene îl înfățișează pe Sol în genunchiat în fața lui Mitra, altele îi arată pe cei doi zei strângându-și mâna. Oricum ar fi Mitra și Sol își pecetluiesc prietenia printr-un ospăț la care își împart carnea taurului. Festinul are loc în peștera cosmică. Cei doi zei sunt slujiți de slujitori purtând măști de animale. Acest banchet constituie modelul prânzurilor rituale în care mistii, împodobiți cu măști care indică gradele lor inițiatice, îl slujesc pe capul, pater asociației sacre. Se presupune că la puțin timp după aceasta are loc înalțarea lui Sol la cer, scena care este reprezentată pe mai multe basorelieful. La rândul său, Mitra se înalță la cer și el. Unele imagini îl înfățișează alergând înapoi a carului soarelui. Mitra este singurul zeu care nu împărtășește destinul tragic al divinităților de mistere. Se poate deci conchide că scenariul de inițiere mitriacă nu comporta încercări evocând moartea și învierea. Înainte inițierii, postulanții se legau prin jurământ, sacramentum, să păzească secretul misterelor. Un text al Sfântului Ieronim, precum și numeroase inscripții, ne au transmis nomenclatura celor șapte grade de inițiere. Corb, Corax. Soție, Ninfus. Soldat – Miles, leu – Leo, persan – Perses, sol al soarelui – Heliodromus și tată – Pater. Nimfus se scrie N-Y-M-P-H-U-S. Admiterea în primele grade putea fi acordată chiar copiilor, începând de la vârsta de șapte ani. Primau probabil o anumită educație religioasă și învățau imnuri și cântece. Comunitatea mistilor era împărțită în două grupuri, slujitorii și participanții. Din rândul ultimilor făceau parte inițiații de la gradul Leo în sus. Nu cunoaștem detaliile inițierilor în diferitele trepte. În polemica lor împotriva tainelor mitriace inspirate de Satan, apolegeții creștini fac aluzie la botez, care probabil avea rolul de a-l introduce pe neofit în noua viață. Probabil că acest elit era rezervat neofitului care se pregătea pentru gradul de miles. Nota 11 Nu cunoaștem încercarea inițiatică specifică lui Corax. După Porfir, corbii sunt auxiliari. Amintim că corbul este solul care îi transmite lui Mitra porunca lui sol de a jertfitaurul taurul. Emblemele specifice gradului de nifus era o făclie, torța căsătoriilor, o diademă, aluzie la Venus și o lampă, simbol al luminii celei noi care devine accesibilă de acum încolo mistului. Închei nota. Se știe că îi se înmâna o coroană, dar mistul trebuia să o refuze, spunând că, citez, mitra este singura sa cunună. Închei citatul. El era apoi însemnat pe frunte cu fierul roșu. s -au purificat cu o făclie aprinsă. În inițierea, în gradul Leo, se turna miere în palmele candidatului și se ungea cu miere limba, Or mierea era hrana sfinților și a nou născuților. Nota 12 Se picura miere pe limba noilor născuți. În tradiția iraniană, mierea venise din lună. Închei nota Potrivit unui autor creștin din secolul al IV-lea, candidaților li se legau ochii în vreme ce o ceată frenetică îi înconjura. Unii imitând țipătul corbului și agitându-și brațele, aripi, alții răgând ai domaleilor. Unii candidați cu mâinile legate cu intestine de găină trebuiau să sară peste un șanț plin cu apă. Apoi venea cineva cu o spadă, tăiand intestinele și se declara eliberator. Nota 13 Unii autori se îndoiesc de autenticitatea acestei informații, dar după cum spune Loazi, citez, caracterul ei grosonal îi atestă autenticitatea. Ceea ce ne spune autorul nostru ne face să presupunem că se dădea scenei o interpretare simbolică, căreia el nu-i cunoștea sensul sau nu se îngrijea să l mai repete. Închei citatul, închei nota. Scenele de inițiere pictate în Mitreumul din Capua redau probabil unele din aceste confruntări inițiatice. Una din scenele cele mai bine păstrate este descrise de Cumon. astfel, citesc, Mistul, gol, stă așezat, legat la ochi, cu mâinile probabil ferecate la spate. Mistagogul se apropie de el pe la spate ca și cum ar vrea să-l îmbrâncească înainte. În fața lui, un preot în veșmânt oriental, purtând pe cap un altă bonetă frigiană, înaintează cu o spadă întinsă în direcția mistului. În altă scenă, îl vedem pe mistul gol îngenuncheat și chiar întins la pământ, închei citatul știe de asemenea că mistul trebuia să asistă la un omor simulat și se arăta o spadă mânjită cu sângele victime. Foarte probabil că anumite ritualuri inițiatice comportau lupte împotriva unor sperietori. Într-adevăr, istoricul Lampride scrie că împăratul Comodus a mânjit misterele lui Mitra printr-un omicid real. Se presupune că efectuând inițierea unui miles în calitate de tată, Comodus ar fi ucis candidatul, deși trebuia doar să simuleze uciderea lui. Fiecare dintre cele șapte grade de inițiere era ocrotit de câte o planetă, Corax de Mercur, Ninfus de Venus, Miles de Marte, Leo de Jupiter, Perses de Lună, Heliodromos de Soare și Pater de Saturn. Relațiile astrale sunt clar ilustrate în mitrea de la Santa Prisca și Ostia. Pe de altă parte, Origen vorbește despre o scară cu șapte trepte din metale diferite plumb, cositor, bronz, fier, aliaj, argint și aur și legată de anumite divinități, plumbul de cronos, cositorul de afrodita, etc. Foarte probabil o asemenea scară juca un rol ritual, rol pe care nu îl cunoaștem, slujind din același timp drept simbol al asociației mitriace.